І уповільнується, і без того повільна хода. То неясні, нечіткі, тупо болючі, Мов асфальт цей, і нестерпні. Хочеться вхопити обличчя, і не бачити, і не чути нічого. То моє життя, чи життя того чоловіка, Чи, може, жінки, чи бабусі, Туп, туп, туп, кроки повільні, Утомлені, болючі. Чиї це кроки мої, здається? Євген Концевич, вона йшла усміхнена. Касета друга. Коли я знову стою самим собою, кроків уже ніяких не чути. Я стою, і чоловік з трояндами теж стоїть. А перед ним якийсь інший чоловік, що йшов нам назустріч. Вони стоять мовчки. Вони знають один про одного все, що можна знати. Їм не треба говорити. Але чоловік з квітами все-таки хоче щось сказати своєму зустрічному. Я так і не бачу його обличчя. А зате добре бачу, що він хоче, що він силкується щось сказати. І поки він вимовить те, що так натужно прагне сказати... Поки спроможеться, мої груди ниють, як перед чорною безодною, стають лунким холодним склепінням. І в тому лункому склепінні від верху до низу снуються і натягуються всі до однієї струни моєї душі, натягуються тихо й поволі до нестерпної напруги. І він Раптом вимовляє те, що так важко силкувався, що хотів висловити. І рве нещадно словами тими струни натягнуті мої, а вони бренькають надривно і скручуються в хаотичний нервовий клубок, в рани розтинаючи груди мої. Я мовчки зойкою. І не знаю від чого. Чи від холодного болю в грудях моїх, Чи від його напружених слів. Вона дуже любила квіти. Я ніколи не дарував їй квітів. Оце єдиний раз. 1967 рік. Гості, якщо підійти ближче, у баби Мокрини два повні разки білих пригарних зубів. А здалеку, на її білому, як вибілена стіна її хати, фартусі, червоно співають на всю вулицю вишивані півні. Вона міцно вмостилася на своєму перелазі і працює тими разками, аж іскри сипляться на середину вулиці. Лушпиння з гарбузових зернят. Погляд гострих очей туди-сюди стриже по доріжній моріг, а мокрину доймає нудьга. Хоч би якого чорта з хати винесло, озватися нема до кого. Сердиться вона і нарешті таки збивається з ритму свого іскромету. О, Регор, оклига уже не борака. На сусідське подвір'я, що через дорогу, вичугайкав довгий як бусол цілков'язий дядько. Дарма, що стояла спекотна дихота, він був у кожушаному, залисканому до близку кіптарці. Тримаючись за поперек, задер чогось голову, поводив нею повітру, потім зачепив мовчки очі на мокрину і ніби прочитав на ній, що має робити. Поплівся у комірчані двері, а звідти виніс в одній руці заступ, а в другі сокиру, і хлюпливо пошкарбав у старих калошах босоніж прямо на мокрину до вулиці. — З неділею вас! — І вас теж, — вилетіло з лушпинням. — А чого це вас знесло? Хіба годиться хорому отак лазити з сокирою заступом? Та я вже після мартинючених банок кого го, та й кончаш треба, підвів трохи руки і показав на свої інструменти. Ти що то за наглість така кончаш треба, Незлісно передражнює баба Мокрина. У людей неділя, хай йому, бачте, треба. Сокири заступа зачортинилось. Господи, прости. Чи не задумали посеред вулиці ямки копати і гайтусь ходити? Сидіть, сидіть і не бійтеся. Я ще не звихнувся, щоб тут ямки копати і гайтусь ходити. Не цього я з сокерою із заступом. Він поволенький, але бадьоро перешкарбує вулицею до мокрини, опирається біля неї об і, ніби прицілюючись, дивиться на свою огорожу. Розгороджуватися буду. Ой, а то чого ж? Не скажу, посміхається Ригор. Так же й не скажете.